Сунеми по через чорні лунки, сунеми через палний брам з вуглого нащщільнки, плунеми через спом'ienia міос з білою на порубці, коли я туди дійшов, сокерезада тривала наповну. Як докладно вказувало бліде сонечко, що стояло над лісом, ніби головний лісничий із годинником совєцької фірми Побіда на руці» було пів на десяту. Не можна сказати, що з'явився я на роботу надто рано, але це нікого не обходило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 Перед кінцем зміни, як уже вечорітиме, класти до жару, і хай вона там печеться. А потім сісти біля вогню, вигрібати картоплю і бенкетувати після важкого дня. Чудова думка. Треба втілити її в життя. Повісив я мішок на гілляку, що стерчала з одного із полеглих дерев. Там же повісив плащ, там же блузку, взявся за свій топір і приєднався до хору Сокеризадий. Бо вільна тобі воля, а акордна робота має таку перевагу, що як хочеш, то робиш, як не хочеш, не робиш. Це твоя особиста справа. Але як справа доходить до платні, то бідося, ой бідося. Лічиш купюри і бачиш, що вистачить тобі на тижні два, до п'ятнадцятого. А потім... Упродовж наступних двох тижнів каміння будеш гристи і живицю жувати. І це теж буде твоя особиста справа. Нікого через це голова не болітиме. Рубав я отож бохватсько й завзято. Бо попри все, мені це подобалося. Мав я бажання рубати. Рубав я отже без хвилини спочинку, майже не випростовуючи спини до полудня. О коли полудень настав і вгамувалася сокиризада, пожбурив я сокиру, наготував кубку сухого дерева і пішов шукати летючого того відра, септочерпака черпака на довгій палиці для перенесення жару. Знайшов я летюче відро під гіркою на другому краю порубки, а пожар зайшов до сельбки, із котрим учора познайомився. «Дай вам, Боже, щастя!» або, як кажуть, «Боже, помагай!» «Позичите Добродію трохи жару, пане Сельпко. «Дякую, і вам теж». «А беріть Добродію скільки захочете, а он з тої купи візьміть. Тільки-но там вогонь пригас». «Як спалося в першу ніч?» «О, спав, як убитий, пане сельпко, Забув про цілий світ. Аж заспав сьогодні. Хоч учора ввечері рано ліг. Майже разом із курми». «Будете Добродію спати, як убитий». «Сокира вам залиє сала за шкуру, навіть не сумнівайтеся!» «Хі-хі-хі!» – засміялася дружинонька Сельпки, котра з ним робила на порубці. Всі тут робили з жінками, матерями, батьками і так далі. Хто був у родині, той і приходив на порубку. А десь одругий, коли закінчувались уроки в школі, прилітала цілими хмарами дітлашня. Отже, «Хі-хі-хі!» – засміялася дружинонька Сельпки. «А ти чого смієшся, стара?» – заговорив до неї сельпка. «Смієшся, як той дурник на палець!» «Хі-хі-хі-хі!» – -хі -хі! хихотіла вона у відповідь. Сельпка махнув до мене рукою, що нема чого навіть говорити на цю тему, і я пішов на свою ділянку. Висипав я червоний жар на наготовану кубку сухого дерева і трухлявих сучків і відкинув летюче відро у бік. Узявся я знову за свій топір – і почав чистити відрубані від стовбурів грубі гілляки. Очищені гілляки й грубші гілки, оба полок, скидав на окрему купу, а увесь дріб'язок, менші гілки, гіллячки й зеленину пакував у вогонь. Вогонь тріщав, хвоя сичала, а дим бухав угору. То вітер убік не мгнав, а то просто на мене, у сам рот. Переходив я тоді на другий бік вогнища, а коли дим і там мене знаходив, переходив я тоді на інший бік вогнища. А коли дим і там мене знаходив, переходив я знов на той бік, або на чверть оберту вліво, або на чверть оберту вправо, залежно від того, як віяв вітер. І таке то було кружляння, такий то був танок довкола вогнища з вимахуванням сокирою і слабними тими звуками, що супроводжували рубання. Така то була сокиризада». А дим, як сама пристрасть, як жінка, пружинився і витягався, пружинився і потягався, і розтягався, і так лежав хвилинку горизонтальної нерухомо, хоч видно було, що плине, так як не раз видно під шкірою нагої жінки, що лежить нерухомо, як плине кров. Червона кров, рожева кров, блакитна кров, зелена кров, і раптом порушений вітру віянням, дим знову пружинився і потягався, оголював форми свої налиті, пристрасні, І розкіш, солодкість обіцяючі, як ті жінки на картинах старих майстрів, Маха, Олімпія, Сусанна, Андромеда і так далі, і так далі. І така-то була Сокерезада, кажу... Такий-то був довкола мене танок явної чистої пристрасті. Я ліворуч, вони за мною. Я праворуч, вони за мною. Я на інший бік вогнища, вони за мною, пружинячись і потягаючись нечувано. І всі вони – Маха, Олімпія, Сусанна, Андромеда і так далі, і так далі – кидалися, металися, шастали довкола мене повзали по мені з дикою фурією. До шаленства їх доводила їхня власна пристрасть і моя недоступність. Теж пристрастна, теж дика, теж запальна й могутня, незграбна, дивовижна. Потім начерпав я жару до летючого відра і розпалив друге вогнище, бо вже було задалеко носити гілля до того першого. На порубці треба робити теж із головою. Махати сокирою кожен дурник, кожен фраєр уміє. І не мусить одразу бути культуристом, котрому присмішні м'язисті рамена вистають із плечей, як декому із нещасливців вистають із вуст зуби передні. Тож махати сокирою кожен уміє. Але як довго? Годину, дві, три. А тут треба робити цілий божий день. Як сьогодні, так і завтра, так і післязавтра, так і післяпіслязавтра, цілий божий тиждень і цілий божий місяць, цілу божу зиму і ціле боже літо, при тому, що влітку забороняється палити вогонь на порубці, але сокирезада триває, і мішаний хор співає, дихає, стогне, плює, сякається, цілий божий круглий рік. І треба робити із головою, щоб не зірватися і не сконати через тиждень, або через два, або через три. Точно мусить бути робота, завзята, замашна, але з розумом. У морі гілляк можна вдаритися руками, затріпотіти і втопитися так само, як у причудовому Балтійському морі. Я вчора так кілька разів зашастався в кронах великих сосон, зрізаних пилою Нікодема. Бився я нестямно, як риба в сітях, як сказав би письменник Мариніст, що усів у віллі на морському узбережі, аж пішов до голови по розум. Присів я в гущавині й кажу до себе не метушися, хлопче, бережи себе, бо себе виснажиш, зійдеш на першій зупинці, отримаєш дискваліфікацію ще до змагань, вимордуєшся, як два на два чотири. І що лишиться після тебе? Пляц Пляцвільний, так?» «З голівкою, хлопче, тут треба. Не тільки із м'язами. Котрі, щоправда, є, як сказав один, мостом від теперішнього до майбутнього. Але це голівка вигадала. Роздивися добре, що до чого, що де, де що, і тоді вже вали сокирою. Учора дійсно кілька разів я загубився». Не знав, де моя ліва рука, де моя рука права, де ноги мої, де спина моя, а про голову кілька разів геть забув, що її взагалі маю. Метушився я, кидався у морі гілляк, не знав я нічого, чи, наприклад, відрубавши від стовбура гілляку і витягнувши її на передпілья, маю її одразу чистити чи залишити на потім і повертатися до моря гілляк, рубати наступну гілляку» але та була привалена гіллякою скрони дерева, що лежало поруч, тож перелазив я через гущавину, позиції більш горизонтальні, ніж вертикальні, і пертуди, у той бік, до нього, або й далі, до крони третього дерева, що лежало поруч, якщо та гілляка з крони другого дерева, котру я хотів зрубати, бо домінувала, пригнічувала гілляку з крони першого дерева, була привалена гіллякою скрони третього дерева, що лежало поруч». Параноя цілковита. Цимес і капут. Бунт на кораблі. Кидався я на всі боки, замість того, щоб стояти спокійно. І як найдовше на одному місці рубати з довколишньої околиці те, що давалося, що було в досяжності. І так просуватися по вперед, а не скакати по гілках, як та білка, котрою я, як не дивно, є, бо прекрасно лажу по деревах, що теж факт. «Скачу з одного дерева на друге. Фантастичний маю Елен Вайтл, порив життєвий септо, як кажуть у Клайпаді. Колись за два кілометри зробив я по лісі, не торкаючись стопами землі, перескакуючи з одного дерева на друге. А вона, галузка яблуні моя, гукала до мене знизу. Досить уже, досить! Ти найславніший Тарзан, але злась уже!» А я ще один стрибок, і ще один, і ще один. Завжди й тепер вірно служить тобі Еммануель Делаварський, Бо наймиліші на світі очі на мене дивилися. І я хотів, щоб вони захоплювалися мною. Завжди я хотів, щоб мною захоплювалися її очі. О, аби ж то так було... О, аби ж то, як то кажуть, захотіла Бозя, аби так було. Сьогодні робота йде мені куди ліпше. Не метушуся. З головою роблю. Нема дурних. Фраєрів нема. Наприклад, навіщо тягти гіляки до віддаленого вогнища, перелазячи через великі стовбури сосон, котрі всюди валяються, всюди полеглі, якщо є летюче відро? Прекрасний винахід для перенесення жару. І можна розпалити два-три вогнища на ділянці і пакувати гілякий дріб'язок до того вогнища, котре якраз до тебе найближче, на похваті. Біля третього вогнища, котре розпалив я у такій долині, і біля стіни гіляк присів я, коли відчув голод, до їжі. Їв я славний хліб зі славним салом, попиваючи паскудно-холодним, але теж славним чаєм. Не подумав я про те, аби поставити пляшку біля вогню, або ще ліпше у теплому попелі одного із згаслих вогнищ, щоб чай той нагрівся. Але тепер, коли я про це подумав, буду пам'ятати. Про запікання картоплі на порубці теж не забуду. Коли я підкріпився, узявся я знов за сокиру і рубав хвацько, але з головою. Точно, бо не хочу ще вимордуватися. Ще довго – ні. Хіба що хтось мене вимордує. Або щось. Та і мла, та і мла, ох. І так мені це пополудня минуло, як сходить по драбині тінь. Тіні волочості й довгі були, і ще росли із заходу, де заходило сонце на схід. Звідки завтра знову зійде сонце і буде новий день. Я не кажу, як уже, може, хтось зауважив, що, можливо, зійде сонце, або сподіваюсь, що зійде сонце. Бо я вірю. Надія – це погано, віра – це добре. І я вірю у таке диво, що завтра зійде сонце. І вірю у ще інше, що вона, галузка яблуні, ляже увечері і прокинеться вранці, що я ляже ввечері і прокинуся вранці, і що вже незабаром, близько одне до одного, ляжемо ми ввечері і прокинемося вранці. Сонце поки що заходило і кінчався день довгими волочистими тінями. Зозуля недавно перестала кувати у глибині бору, а ще до того пішли спорубки жінки і дітлашня. Дітлашня робити уроки... А жінки наварити гарячого якогось супу або якусь другу страву для чоловіків своїх, синів, батьків, братів. Хлопи, чоловіки тільки лишилися на порубці, але й вони поволі збиралися відлітати. Сонце низенько вже було там за лісом, на обрії там за лісом, далеко там за лісом, а тіні тут поєдналися, злилися. І вся порубка була тепер однією єдиною тінню. Кінчався день, і не знаю, чи це мало щось із тим спільного, кінчалося моє цілоденне тутешнє почуття якоїсь такої любої, блаженної безпеки, пречудової. Бо почувався я сьогодні безпечно цілий цей Божий день, як рідко коли, як майже ніколи. Жодна не обівіяла і не душила мене імла з тих моїх імл щоденних, досить звичайних уже, ані жодна із тих не нещоденних, досить незвичайних. Навпаки, з димом вогнища, як і з імлою власне, танцювали метанок чистої явної пристрасті і дивовижної захмарної недоступності, і добре було мені спокійно, безпечно дуже. Відчував я, що чиїсь очі, тільки ледь-ледь замасковані у кронах сосен, що стояли на краю порубки, стерегли мене. Відчував я, що кружляла наді мною невидима рука оця, котра учора накрила мене ковдрою і погладила по чолі раз і другий, два рази. Тепер, коли вже смеркало, відчував я, що полишають мене, Відступають від мене, заткують у лісу темніючу глибінь, ті чаїсь очі, і що полишає мене, відпливає від мене в чужі краї, як він повітряний, невидима рука. Ішов я на квартиру через ліс. Останній я залишив порубку так, як останній сьогодні вранці на порубці об'явився і відчував, як вірний, найвірніший неспокій мій. Боязні страх і вічна напруга, та, пильність та, повна тривожності, знову оволодівають моїм тілом і думками. І що б я і відчував той дивний мій біль новий, поколювання волосся на голові. Минуло кілька днів, як пишуть романісти, і так то. Одним реченням прикінчують кілька днів. Котрих днів, хай би якими вони були безбарвними, порожніми, немилосердними. Якщо це взагалі, можливо, не можна прикінчувати одним реченням, одним потягом, дрібним рухом руки, легким, красивим жестом, начебто ловили хватом кота з підлоги і садовили його собі на коліна. А я... Чи ж інакше я чиню? Але мене принаймні смішить таке речення. Минуло кілька днів. Не кажучи про те, що болить мене це, ображає мене страхітливо. Бо так виглядає, що от минуло кілька днів. Наче б нічого й не було. Наче б батогом ляснув. немов кісточку виплюнув. А я за ті кілька днів, ох, галузко яблуні. І ви, страхітливі манівці мої. Я за ті кілька днів скільки разів конав, умирав і воскресав, скільки роботи зробив на порубці, скільки поту з мене стекло, скільки тисяч думок пройшло через мою голову смугою світла ясною, лагідною або страхітливою, буряною, темною смугою тіні, оплутуючи мені чоло чорносинюю стрічкою або просто дірявлячи, або трепануючи мені розклекотаний череп. Скільки ж разів, кажу, за ті кілька днів умирав я і воскресав, і з мордою впалих уставав, і злітав у царство блакиті, і знову падав у прірву глибоку, тонув у пучині, то знову стояв красиво на гребані хвилі, як піна». Як переможний сміх і знову вниз і вгору, і так далі і так далі. Минуло кілька днів. І пишу я це речення нелегким порухом руки, дрібним, красивим жестом начоловлюхватом кота з підлоги і саджу його собі на коліна. Пишу я це речення минуло кілька днів з болем великим і з розпачем. Бо не маю сил, щоб ці кілька днів докладно, прекрасно й страхітливо, так як вони того варті описати. Немає просто сил той, котрий тут влаштував собі сповідь, якби жив він тільки життям, мав би більше сили. Але ж він не тільки живе життям, але й живе смертю. І ще як, ох і як живе смертю, а ще живе вічністю що є поміж життям і смертю, і ще живе любов'ю, що є понад тим усім. Абсолютною до тебе любов'ю він живе, дівчинко, і сам не знає, звідки бере на це усе сили. Але часом втомлюється він, тобто завжди він утомлений, але часом втомлений страхітливо, так що здається йому, що за мить буде йому кінець. За хвилечку копита відкине, Вже його не стане, помре він. Але ж ні, якось іще досі дихає, Бо висить він на пасмі волосся, Що спадає тобі на очі. І ти не відгортаєш його За обрій твоєї голівки, Що стрімко вниз опускається. Минуло три дні. Три з половиною славний четвер, славна п'ятниця, славна субота і половина славної неділі. Бо неділя то була, і сидів я у корчмі хоплянка у хоплі, куди зайшов я з бобровець через годину завзятого маршу, з вітром щобив мене збоку у лівий бік короткими крижаними подовами. І коли увійшов я до корчми. Розігрітої вогнем, що палав у кахельній грубці біля буфету, І з димом цигарок, що снувався під укритим лишаями небом стелі, І гомоном голосної, вічової закелешком сповіді, І запахом, чи як хто воліє, смородом пива та горілки, І, господи, помилуй лимонаду, То аж мені ноги злегка підкосилися, І серце мені забилося пречудово» а в горлі сухо, пустеля, спрага велика. І спинившись на хвильку на порозі корчми, подумав я, що так могло б виглядати потойбічне життя. І так би туди ти міг заходити у потойбічне життя на злегка підкошених ногах, начебто пильнуючи, аби не вдаритись головою об низенький одвірок над дверима, з биттям серця прекрасним. Стук-стук, стук-стук і з великою посухою, з великою спрагою у горлі. І пригадався мені він, той, котрий рівно тиждень тому, в саму неділю, загинув на залізниці під колесами потяга. Міг би тут тепер причудово зі мною стояти у дверях корчми, якби я тоді, лише кілька годин раніше, ніж я там опинився, був на пероні і став йому на дорозі із розкритими широко руками. Могли б ми тепер разом увійти, злегка похитуючись до середини задимленої хоплянки, і випити, як годиться, за все? За тих, хто в морі, за тих, хто на суші, за тих, хто в повітрі, за червоний б'ялисток, за б'ялу подляську і за тих, котрі полягли? Могли б ми... Проклятий будь-те, годиннику, в якому час не можна назад повернути. Підійшов я до буфету, розпорядився подати собі велике тепле пиво з цукром і сів у першій кімнаті не заблизько до грубки, аби мене жар, щоби від неї надто швидко не розібрав, як то кажуть, себто не розклеїв. Попивав я пиво і чекав, аж підійде офіціантка – Така гарна пані, а до нас ані руш. Але мав я пиво і міг почекати. Пиво я приніс собі з буфету до столика, власне, тому, аби не псувати собі нерви півгодинним, як то тепер у моді, чеканням на офіціантку. А голодний я був, що олала. ла Цілий тиждень не їв я нормального гарячого обіду. І, власне, для того, щоб з'їсти великий, ситний, гарячий обід, часав я годину до хоплі, бо у бобровицях корчми не було. Оскільки там не було. Наразі попивав я пиво, читаючи «Блюдо мені», як кажуть жартуни. Причудово мені пиво розливалося там, по головному проспекту й по завулках. Через десять хвилин, повторюю, через хвилин десять з'явилася біля мене офіціанточка, маленька, кругленька, у міні сукенці й міні фартушку і крутячи смішно, але рішуче сідницями. Чуже моє обличчя, можливо, призвело до цього, що офіціантка так блискавично з'явилася чуже моє обличчя. Замовив я розсіл і рульки з подвійною порцією картоплі, і з подвійною порцією капусти, гірчицю і, на додачу, два квашені огірки. «Ви це все самі з'їжте?» – заговорила до мене тим часом офіціантка. Було ясно, як ясним було її волосся ясненьким, що не вперше в житті говорила вона в той спосіб до хлопа, і той усміх на обличчі її у вуграх, у прищиках. Не оглянешся, подумав я науково, як будеш бігати із пустцем. Так і буде, бо я не сильно помиляюся. Звісно, не буду я тут виконавцем, господи помилуй. Але щоб їй сподобатися, бо хто ж не хоче сподобатись офіціанці, сказав я. Звісно, що з'їм. Я ще би і вас з'їв на десерт. Таким жалюгідним було те моє загравання і геть не в моєму стилі, ані в моєму звичаї. Але хто ж не хоче, кажу, сподобатись офіціантці, від котрої часто залежить життя людини? Адже ж може офіціантка з'явитися блискавично, через 10 хвилин, як у цьому випадку, чи цим випадком, а може з'явитися через півгодини, а то й через три чверті години. А за три чверті години людина за столиком уже може сконати з голоду, або ще легше зі спраги, або ще легше сконати від нападу апоплексії. Офіціанточка всміхнулася розчулена на мої ці слова, що я з'їв би і її на десерт, та відійшла до кухонного віконця при буфеті подати моє замовлення, звісно, крутячи сідницями. Не знаю, це не моя слабість, чи не заступало це мені поле зору, але все ж було дуже виклично. І не знаю, чому вона вже тепер не бігала із пустцем. Що ж до її волосся? Ясного, ясненького. То дивно, але було це волосся, котре, напевно, мало б належати іншій дівчині. А може навіть не обов'язково дівчині. Якомусь хлопцеві могло б спокійно належати. У будь-якому випадку точно не їй. У цьому я був абсолютно переконаний. Випив я ковток пива і шукав у думках, у кінотеатрі пам'яті, обличчя, котре пасувало б до того волосся, але не міг знайти. У якусь мить з'явилися на столі тарелі блюдця з паруючим розсолом, з паруючими рульками, з паруючою капустою, з паруючою картоплею і так далі. І взявся я до їжі. Голодний був дуже, але їв поволі. Достойно, незахланно, розливаючи зупу і розкидаючи картоплею поза тарілку на стіл або поза стіл на підлогу, так як показували не раз у фільмах, що має викликати в глядача пронизливе враження, що той, хто їсть, є страшенно, просто жахливо голодний. А у мене глядача, котрий траплялося бував не раз добряче виголоднілий, викликає це сміх. Бо знаю, що насправді усе відбувається трохи інакше. Зрештою, за що я тут воюю? Певно, є різні методи споживання їжі, так як є взагалі різні методи в усьому. Наприклад, різні методи доведення людини до божевілля. З'їв я усе, що парувало на тарелях. Запалив цигарку і подумав. А коли з'їм? Коли проковтнуто той дим увесь, що довкола мене димить і душить мене, то і млу, то і млу, коли? Коли роз'ясниться і з'ясується, з'ясується усе, і так уже буде, так уже триватиме не день, два дні, тиждень, місяць, а потім, після тих канікул, знову нападала на мене імла і мав її повні очі, повні очі і мли і повні вуста імли, і все було в імлі, в імлі. І як міг я увесь в імлі, в імлі тій, як дух якийсь, як проклятий якийсь, до тебе прибігати, галузко яблуні. Ти така відважна, така відважна, але могла б перелякатися когось такого, як я, увесь в імлі, в імлі тій, Могла б перестрашитися тієї постаті паруючої, тієї примари. Але ж, але ж завжди, завжди тепер вірно служить тобі Еммануель Делаварський, завжди, коли тільки є дим та імла, та імла відступала від мене, зникала, пропадала, западалася десь, і я бачив спокій у просторах і відчував якусь що не збирається мені на нове задимлення, на нову завію. Негайно, де б я не був, не раз далеко, дуже далеко закидали мене геть від тебе гнані тумани, труби і млисті, вируючі димні стовпи. Одразу ж, негайно рушав я до тебе. Хай тобі це розкаже той плід у юшковому гроді» під котрим я сидів інші плоти у щідорках, в храболях, у Жулькевців, у негові, в надоліцях, у ратяжку, у вільгомуинах, у якобовіцях під аннополем, під котрим я сидів, із-за котрих раптом уставав і рушав до тебе. Хай тобі розкажуть дерева, табереза в отлочені, табереза в грудзьонзу біля цвинтаря холериків». «Хай тобі розкажуть поля, мури міст, містечок, хай тобі розкажуть люди, котрих я раптом полишив, від котрих я раптом відвертався, розвертався на п'яті, починав бігти, і біг, а серце мені билося, і вітер мене бив обома руками. Потім ішов я, потім знову біг, потім ішов, потім біг, а серце мені билося». І вітер бив мене обома руками, потім ішов, бо уже не міг бігти. Бо колька мене хапала, Боже, як поволі. Тож вискакував, бо колька мене хапала, потім їхав я возами, драбиня з возами, але ті надто повільно котилися, Боже, як поволі. Тож вискакував я з них, і біг, минав їх, на причепи тракторні я заскакував. Швидше, швидше. При зачинених залізничних шланих баумах на вантажівки я перескакував. Швидше, швидше. Потім до автобуса. З автобуса на потяг. І їхав я потягами. вдень і вночі. Швидше, швидше. Пив я пиво у буфеті». В діалоги встрявав з подорожніми, слухав, уставляв щось час від часу, сміявся час від часу, палив цигарки, пив пиво, потім подорожні йшли подрімати до своїх купе. Приходили нові подорожні, свіжі після дрімоти. І тільки я незламний, утомлений страхітливо, але незламний, незламно слухаючий, мовлячи щось там, сміючись часом, п'ючи пиво, палячи цигарки – тільки дивився з-під лоба на боки або під ноги, чи не просочується знизу і не дареться по мені та і мла, та і мла, той дим, дим той. І думав, чому людина не літає, як птах, старі мрії, але завжди нові. Я мав би мати той дар, мені був той дар у мені. Я міг би втікати від імли і тепер вискочив би я через вікно того потяга, полетів би я мов стріла прямо, летом птаха до неї, до галузки яблуні моєї, швидше, швидше, швидше. А потяг гуркотів би по рейках і ставав повільно на станціях. Чому ж стільки є тих станцій? Надовго ставав і поволі, Боже, як поволі, рушав знову віки, це віки цілі. Я в житті моєму цілі віки, цілі століття пережив, їдучи до Тебе, диво, що не посивів я, справді, велике диво, що не посивів я, і приїжджав нарешті через ті віки цілі. Виходив, вискакував перший із потяга, і біг перонами, потім вулицями, потім сходами, і стукав у твої двері, і ти відчиняла. І падав я перед тобою на коліна, і цілував твої ноги, і ти мене підносила, і цілував я твої руки, кожен палець на руках, і цілував твоє волосся, твої очі великі, богкі, блискучі, яскраві». І цілував тебе, і ти мене цілувала. Десь тоді увійшли до корчми пересада і молодий батюк, обидва з бобровиць, і з лісу теж. Батюк робив зі мною на порубці, мати його завжди з ним робила. Пересаду робив самотою на жертках, далеко в лісі за нашою порубкою. Десь у четвертій або п'ятій зоні. Познайомився я з ним учора і з пересадою.